Rágógumi eltávolítására metilciklohexán a legjobb. Köszön. Igazán. Köszönjük szépen. Igen, e, igen minden olyan körömlak lemosó, ami esetleg, tehát a romás vegyület, az jó erre. Tehát nem muszáj benzoltartamul legyen. A romás, nem, hát a eper -aromás a romás a rágó? Nem úgy értem, hanem roma-romás. <laughs> no. Hello, rágó eltávolítás perklóretilén. Gyógyszertában kapható. Mm -hmm. Tisztaság.wordpress.com blogon vannak ilyen, Égy még nem. ilyenek, Tom. És M0-ás M7-es felé beállt kigyulladt kamion miatt.